С бързи стъпки, само три дена след като падна Дамаск, Сирия вече има преходен министр-председател. Знаете, в началото на тази седмица, след 54 години на власт, авторитарният режим на фамилия Асад приключи. Този режим се сгромоляса след 12-дневна бунтовническа офанзива... На 8 декември коалицията от бунтовници, водена от групировката Хай Тахрир Ау успя за две седмици от 27 ноември до сега да завладае териториите, които бяха под контрола на бившия режим. Всичко това ставаше въпреки въздушни удари на Русия, която се опитваше до последно да затрудни напредъка на бунтовниците. Какво всъщност се случва в Сирия? Започва ли там преходът към една нова Сирия без Асад, като гледаме как се сменят включително символите, флага, примерно на информационната агенция САНА, но и чак и до символите на посолствата на Сирия по света. Може ли падането на режима в Асад в Сирия да бъде... Началото на края на имперските амбиции на Русия, ако използвам тезата на професорът от Йел Джефри Зоненфелд, неформален съветник на петима американски президенти, от публикацията в списание Time от преди по-малко от 12 часа. С този въпрос казвам добър ден на Петър Танев. Добър ден! Некъде... Добър ден на вас и на огромната аудитория на българското национално радио. Благодаря ви, господин Танев. Нека да кажа, че сте дипломат с над 22 годишен опит, арабист от 2021 до 2022. Сте временно управляващ посолството ни в Сирия, в Дамаск, но също така сте експерти по Русия, Украина. Бил сте втори човек в Българското посолство в Украина от 2012 до 2016, впрочем, по време на Майдана и анексията на Крим. И също така експерт по сигурността в миротворческата мисия на Европейския съюз и военната операция Алтея в Сараево, Босна и Херцеговина. Започнем от там. Какво означава според вас накратко падането на режима на Асад за бъдещето на Сирия и на региона? Нека да започнем от тук. Това е една много интересна аналогия, именно във връзка с моя опит и в Украина. Знаете ли, съдбата на Асад и на Янукович е изключително близка. Само ще ви спомена много бързо, за да не е, изпрекваме с е на е, слушателите и на предаването. Когато Янукович, почерк президентските избори, отива на разговор с предишния президент Кучма. И Кучма го запитва, а как смятате да управлявате тази страна? Да? и на къде да я насочите като геополитическа ориентация, на което Винокович казва, но ами и президенту към Русия права на господините с население и така нататък, на което Леонид Кучма го запитва господин президент. Вие смятате да управлявате тази страна от бункера ли? Нещо подобно се получи и се получава и в Сирия, вижте, е Асад наистина е, така съобразно, очевидно, традициите на е, управляващата династия Асад в Сирия, реши, че той не може да не спазва никакви, нито резолюции, нито указания на преговорния е, формат в Астана. А, и всъщност е, той продължи да управлява единолично, авторитарно. Естествено, че по този начин успя да настрои всички големи играчи на, на тази сцена и логично се стига до предателство отвътре, до една предварително доста отдавна замислена. Като казвам отдавна, разбирайте година, година и нещо, операция и офанзива, подкрепена от няколко страни, даже някои от тях, независимо една от друга, от дзел и Турция, и Турция от север. Израел тю, е, основно от тук, където Така че, за съжаление, логично, но най-жалкото най е, че населението на, на Сирия ще продължи да страда в това, че са подчертаваме християните, чиято съдба Uh, за съжаление, християнския свят гледаше съседи. Сега ще стигнем и до там, за да стане все пак ясна аналогията, сравнявате Асад с Янукович, доколкото разбирам, и управление да, да, от Бункера. Да. Нали така? Да, а да, ако да, трябва да. да говорим за новите лица на тази бунтовническа опозиция, а, която доведе до падането на режима, какво сравнение бихте направили? Тъй като чисто визуално видях и в а, мрежата много. А, много шеги с а, прилика между а, лидера на основната бунтовническа групировка и а, а, Владимир, Владимир Зеленски. А, бихте ли си позволили такава аналогия или това и, е. Не, не това, не, това е. Как да кажа, по-скоро тези обичайни спекулации в мрежата и за съжаление много знаени и незнамени експерти. Кои без кавички, кои по-скоро в кавички. Не разбирате, вижте, Алзовари е, е съвсем друг продукт, съвсем друг път на развитие. Той е наценик на небезовестната фамилия Ашара, е, която, е, чийто е, мисля, че е, чичко, е, ще излъжа държа да се вършиме и на Сирия, така че той има е, съвсем друг вид е, е, бекграунд в е, сравнение с Зеленски и. Освен всичко друго, очевидно, неговите първи стъпки, решения и поведение говори за една предизвикателна, много сериозна подготовка, за да може той да излезе от образа на джихадиста, от образа на члена на Джихата Аннусра, Исламска държава и всичко останало. Според мен в момента това се решава. Само ще ви дам а, е Това, аз го знам от моите сушечни Сирия. Първите решения и указания на новото правителство започнало с Башар да не а, да се закачат буквално и да се оставят свободно гражданите на Сирия да носят трехи, те искат. Тоест, уверени, да бъдете, както до сега на Сърдска държава. Въпреки, че очевидно Сирия повече няма да бъде Сърдска, доколкото има Сърдска жилица в... Лицето в защото това е много от Сега, а аз се връщам на този въпрос, който задава да. списание Тайм. Може ли падането да. на режима на Асад да бъде началото на края на имперските амбиции на Русия и заобщо виждаме ли категорично поражение на Русия и на руската политика в Близкия изток? Сега, аз първо не бих казал, че Русия реално изпълнява своите имперски амбиции, като изключим заявлението. Но. От друга страна, също е прибързано, и смяка, че Русия е тотално голем позиции в Ближкия исток. Независимо от спекулациите, че имало някаква договорка или така нататък. Вижте, в дипломацията винаги има няколко нива, но е безспорно едно. Това е тезко отражение за Русия в Ближкия това е загуба на стратегически позиции, тук даже не става дума за това дали базите ще бъдат затворени или не. Защото базата, самото следващи като изходна точка за нанасяне на удари, както беше преди, тя отдавна загуби това значение. Специално военноморската база в статус имаше повече логистични функции. По-скоро проблем е в друго. Проблема е, че Русия от тук нататък няма база за как би кажа, за диктуване на последващите условия в края, което не избежа края на, на военния конфликт, в Болгогрещата го фаза. В Украина тя няма вече тези позитив българ, като, а, да диктува като да кажем някаква някакво в тях създаден со което беше. Така че аз определено мога да заеда. Русия е бубъща, независимо от двори, ги на договорки. Разбирате, че ако, ако тя няма тази лидираща функция както за сега, то ли може да притува. Добре, сега, само ще ви помоля, ако се движите, да не го правите, защото връзката пропада. Да, да, сега, сега. И да ви попитам малко по отношение на реакциите в Европа. Ние чухме върховния представител на Европейския съюз по външна политика Кая Калас. Тя заяви, да. че падането на Асад е удар за руския президент Владимир Путин и за Иран. За Путин и иранския режим падането на Асад е огромен удар. Това е конкретния цитат. Какво може според вас Европейския съюз да направи така, че да се избегне Акцитата от Калас повторение на ужасяващите сценарии в Ирак, Либия и Афганистан. Край на цитата. Да, смятам, че сега. Първо, а, отношенията между режима на САЩ и Русия не са били а, чак толкова колкото ги представят. Определено имаше, да, аз съм бил също свидетел на, на това, имаше много случаи на. Развиняване на интереси, включително и на по напрегнати ситуации между тях. Особено предоставка на товари през предстанището в Търтус. Тоест .е. в чисто военен план Русия тогава постига своите цели. Сега не мога да кажа, че техните отношения са били толкова гладки, но по-важно е ролята на Европейския съюз. За съжаление, в момента... Си казвам, не съм оптимист, че при е, тази голяма игра, в която особено катишко беше е, прошистването на е, присъствието на Иран, на въоръжените отряди на Фатимиони е, и всяки останали, които бяха обучавани от тяхната гвардия, е, по тази цел е постигната. Е, наистина може да се каже, че е, вече присъствието на Иран в Сирия не е толкова значимо. Но аз за сега, поне не виждаме Европейския съюз същност в тази активна е, и ключова роля, в която би мога да се назначи в отношенията между основните играчи е, Великобритания, Турция и. Да, до някъде Русия в цялост. Добре, обаче, а, аз се връщам на този европейски аспект, а, който, който е интересен за анализ, защото а, външната служба на Европейския съюз а, все още не е влязла в контакт с бунтовниците от Хаят Тахрир ал-Шам. А, казаха, че първо искат да видят резултати от техните действия, но пък чуваме, а, виждаме други сигнали, които идват от Съединените щати. Според информация на New York Times, разузнавателните агенции на щатите и администрацията на Байден започват да правят нова оценка на групировката и това може да означава изкарването и от списъка с, за санкции заради тероризъм. Допускате ли, че а, може една ислямска групировка, която е имала връзки с Алкаида, да еволюира в умерена посока и дали Европейския съюз трябва да, да обмисли влизане в контакт с нея при това положение? Според мен е пълно възможно, защото развивателните служби на и на щастя, амисти и на Русия съясно за това, а, каква е, да кажем, реформация е действително в тази, тази прокурат, не забравяйте, че това не е само е ОКІАТА ШИМ да. така че според мен по-скоро в момента в момента се наблюдава много, много внимателно в каквото посока ще тъгне изобщо така наречената опозиция която е доста разнородна освен това да не забравяме, че има един фактор наречен сирийски кюрди, които са принципно процедника на Турция. А Турция е едно от страните големи играчи, които в момента е, диктоват в голяма степен действията на Ирна Огарята, Шам и на други прокси-глоперовки, е, които вече владеят в и се отговарят за правителство. По-скоро, аз смятам и следващия възмински в момента трябва много внимателно да събира, да анализира информация, за да може да определи по-нататъчните си но те по всичко изглежда, че се към признаване на следващото времено правителство, вероятно предсрочни избори, конституция, това всичко това, което а, беше и в съвръщането на ОНЕ. Други въпроси, доколко в тази страна в момента могат да действат някакви резолюции, и почти ги спазва. Фактът е, че е, едно нещо е ясно, Иран повече няма да от това влияние в много посрочни план, което имаше, че хранителната верига между а, така да кажем всички пропси образования по доглядието и диктоване от Иран в Близкия изток Иран и Ирак в момента е нарушена а, през Сирия Следващия и бъдеще Руси, но пак ви казваме. Русия изначално, аз не мисля, че те не са били наясно доколко всичко това се подготвя и затова са взимали очевидни и мерки. Но фактът, че в момента няма пряк натиск за освобождаване на техните експозиции, други въпроси са, че самите Руснаци естествено оставят часовъд това горе взели архитект национално да ограничат семеталните разни, които биха могли да, да, да полисат. Сега смятате ли, че а, ще има връщане на сирийските беженци от Европейския съюз, страните в Европейския съюз обратно към Сирия и а, има ли основания да се смята, че този процес ще бъде безоблачен? Uh, основание за връщане ще има тогава, когато uh, бъде заявена много ясна политик, бъдещата политика на новата власт, каквато и е да е тя, която още не е, не е ясно uh, какви стъпки, какви опорни точки, какви перспективи и така нататък ще бъдат uh, спазвани най-вече. Те могат да бъдат убедени, но бедри пак на на традициите върховския свят е, и просто няма да разпазвам. Според мен за момента няма още предпоставки за е, взимане на, на подобни мерки и процес на връщане на бежаците, Но това, което, което решиха редица европейски съвет, според мен е в момента е деклатна мерка и правила да спрът да заявление за даване на статут на беженец е, време на закриване и всичко останало до изясняване на обстоятелството, на ситуацията. Според мен това е някъде в следващите 4-5 месеца естествено, свързано и с а, влизане в, а, а, така да, да се каже, в встъпване в длъжност на новия американски президент и изобщо новата американска администрация. А, тогава, мисля, че ще бъде ясно и политиката на временото правителство. Но това, че а, има контакти. А, има контакти с тях и от страна на Штатите, и от страна на Великобритания, и от страна на Русия. А, това е безспорно. Но аз друго искам да, така да заострим, но много бърво. 30 секунди, а, нямаме време, съжалявам да, да. много. А... Те първа да изначение. почва да се разпределя този, този регион. Те Благодаря ви. Петър Танев, български дипломат, с опит в Сирия и Украина, за историческия край на режима на Башара Сад Сирия и началото на преходното правителство там.